Пав у зажуру того літа, його дід Матвій сказав, що вона провісниця великих бід. Сказав, що все буде, як про те говорять святі пророки. А говорили, що почнеться влада сатани, що він знову йтиме на християн і на храми господні. Збудує велетенське капище від моря до моря і буде в ньому... Робить жертвоприношення та всякі жахіття. Його підступності й лукавству не буде меж. Матиме слуг легіон, який творитимуть ті мерзоти і жахи. Буде запевняти, що все це в ім'я добра, і спокушені повірять. Тих, що бачитимуть його справжню потворну суть, знищить. Влада і сила його буде незборима. Казав прадід Матвій, що сатана вифарбує в кров мало непівсвіту, любитиме і визнаватиме лише криваві кольори, бо вони дають йому силу. На всьому ставитиме свої печаті. Червону зірку – символ розіп'ятої на муки людини. Принесе серб, яким стинатиме душі і коситиме луги і поля духовності, і товктиме усе нескошене молотом, повідав, що із його землі буде зірвано спасенне полотнище покрови і над всім замайорить червоне полотнище. Знав Сава, що це вже початок терпінь породільних, тому мовчки терпів. Не боявся ніяких тортур, готовий був будь-якої хвилини стати в ряди мучеників, а от за рідних боявся. За старого хворого батька, матір, дружину, синів, невістку, маленького внучка Павлушу. Боявся випробувань, які випадуть на всю його рідню, односельців та весь люд християнський, котрих мордуватиме сам князь світу зі своїми слугами, яких у нього вже є легіон. Знав, що вже понад 10 літ триває його влада. Іде містами і селами великий погромник, хам, злодій і кат. Чув, що по інших селах вже їхні волості людей згонять в комуни, відбирають у господарів майно і землю, а їх вигоняють із рідних гнізд, вантажать у товарні вагони і кудись везуть. До богодухівки ще та напасть не дійшла, але її зловісний подих вже відчутний. Холодний струм пробіг устави поза шкірою. Моторошно стало того, що уявив. Сумним поглядом окинув щемну красу осіннього сонячного полудня, неначе прощався з нею і рушив з узвища в долину. Уже зблизька вдивлявся в свою скупану в золотавому літеплі садибу. І тривожні хвилі перекочувалися у серці усе стрімкіше і стрімкіше. У тій просторі білій хаті, повернуті до ставу, сповненій любові і злагоди, жила його родина. Батько Сильвестер, мати Якелина, дружина Марта, сини Максим та Іван. Невістка Горпина і маленький внук Павлуша. Батько добував свого віку, доходив своє останнє коло, доходив тихо з гідністю, без стогону і нарікань. Він якось раптово, як рвійний вершник, під яким спіткнувся кінь, зійшов на узбіччя того поля, на якому він залишив усю свою силу і зібрав щедрий врожай. Ще літом старий Сильвестр колоски в полі при місяці збирав, савен погляд поняла туга. Марас відчув липневі пахощі поля, сурчали коники, забивало подих от збіжжя березки. Сини докошували ниву. Жінки й він дов'язують жниву у снопи, палуша грається під полукіпком. Вечеряли прямо в полі. Тріпотів жайвір у перегрітому повітрі і кликала перепілка «Спать підем! Спать підем! Спать підем!». Старий Сильвестр озвався до неї розважливо. «Хто піде, а хто й буде колоски збирати?». А потім небесні ковалі викотали із небесної кузні млинове місячне коло. А то й не коло, а перевернута діжа днищем до поля. З неї знову срібне жниво посипалося та так, що стало, видно кожну стеблину, кожен колосок. Поки та діжа не закотилася за діброву, збирали колоски. Сава знову зітхнув, неначе вчора те було, а сьогодні батько лежав згасаючи і без сили. Мов би, у липневу срібну ніч докосив свою останню ниву. Блищав проти сонця став, на березі сохли коноплі. То дружина з невісткою витягли їх сьогодні вранці, і вони стояли, як наполохані сірі вівці, куметно розставивши ніжки й ріжки. Кричав крижень в очереті, і до нього озвалася качка пірнув у прохолодний ще зелений луг, а потім сховався в густу діброву. Цей закуток, де вони жили, рідкісна місцина, яку Господь подарував усім святненкам за те, що за довгі століття ніхто із цього родоводу не загубив іще ключа, яким відникаються небесні ворота. Передавали його від покоління до покоління. Солодко пахло в подвір'ї сушеними грушами, яблуками, що висіли на мистом навколо клуні. Звідти доносилося гучне ляпання. Вибивали соняшники. Той звук брів через дворище доставу, по воді котилося від луня і здавалося, що шляхом хторохтить ціла валка порожніх возів. Сава підійшов до клуні і сказав. «Боже, вам поможи!» «Спасибі!» – за всіх відповіла мати, а дружина і невістка лише кивнули головами. «Піди, сину, подивися, як там батько!» – попросила мати. «Ох, щось недобре чує моє серце!» Її голос впав до шепоту, і вона тихо схлипнула, а тоді зайшлася оголосним плачем. Марта й Горпина пахнюплено дивилася на чорні решета соняшників. Сава зайшов у клуню і пригорнув матір. Все у Божій волі, ненечко. Нічого і нікого не бійтеся. Як ви мене з батьком вчили? Бійся, сину, не людини, а гріха та божого гніву. Та так, сину, правда твоя. Я сьогодні пособорую батька. А вже нехай Господь вирішує, куди його приділити. Чи до життя земного, чи небесного. Стара якелина покірно похитувала головою, міцно столивши вуста. Вона була на сім літ молодша от Сильвестра і ще крутилася на городі, у подвір'ї, на полі та й у хаті давала лад. Сава пішов до господи. Батько лежав на широкому полу, застеленому білим рядном, у білих споднях та вибіленій сорочці. Сива, борода й високе чоло робили його лице шляхетним і одухотвореним, як в апостола. Аж тепер старий, втомлений і вироблений чоловік міг дати собі спочинок – і відіспати все, що не відіспав за свій вік. Він нагадував ще не старого, але надто змореного довгим перельотом лелеку, що з кожним помахом крил усе більше наближається до землі і все помітніше відстає від свого ключа. Павлуша повзав по вишмульганій лаві гув як джмелек. Сава підійшов до полу, сів к скраєчку і поклав свою велику гарну руку з тонкими чутливими пальцями на бліду жилову батькову. «Як ви, тату? поспитав лагідно. Старий силовано усміхнувся. «Та що воно бачу білий світовій конечку? Бачу сонечко, яблуні в яблуках». Чую, дзуменить десь муха, то і слава Богові. Слава навіки, схитнув головою Сава й перехрестився. Мати вдибала в хату й промовила з докором. Хотів іти ти разом з нами молотить соняшники. Одно піду та піду. Скільки лежнем його лежати? Вона зітхнула. Отходив ти, Сильвестре, от молоти, от косив і одорав уже своє. Того збіжжа із з твоїх рук, гори, а тих покосів скирти, а тих пораних скип не сходимий степ. Не казала, а мовби співала стара, і такий туск пойняв її гарний старечий вид, така печаль випорхнула з -під вій. За п'ятьох робив. Ще ні світ, ні зоря, а він уже коло роботи, то щось теше, то щось клепає. Скінчив те, дивися, порається коло худоби, коло саду, а там до бджіл позаглядає, а потім у луг, у поле поспішає, а по дорозі й до млина загляне. За день переробляв стільки роботи, що комусь на місяць хватило б. Е! коли те було, та й чи було?» – кволим голосом заперечив старий. «Немає вже тої курочки, що несла золоті яєчка». Зайшли до хати Марта та горпина, посідали на лаві і сумно дивилися на старого. «Ще поправитися, тату!» – промовила Марта. Воно, мої мати, які були слабі, полежали з місяць, і таки Господь помилував, відпустив. І ви поправитеся. Не поправлюся, дочку, я вже, мабуть, переправлюся із цього світу на той, спокійно мовив старий. Що судилося, того конев не об'їдеш. Я на свою долю не скаржуся. Слава Богу! Усе мав і все маю. Не крав, не вбивав, нікого не кривдив, Людям помагав, до церкви ходив. Я Бога дуже не гнівив, А коли чимось і розгнівив, То сповідався, постував. І слава йому за це. Бо це все із Божою допомогою я жив праведно. «Ти, сину, ну, пособоруєш мене сьогодні?» Він глянув на Саву вицілими очима, які колись були ясно синіми, як у всіх святненків. Провисла тиша, у якій було чути, як тонко сюрчить у кутку хати цвіркун та настерливо дзуменить на підіконі муха. Жінки вп'ялися поглядами в пів і зачайно мовчали. Навіть Павлуша вмовк і зиркав на дорослих насторожено, ловивши дитячим чуттям тривогу. «Ще встигнете, тату?» Сава вимовив це спокійно, але кольки таки вп'ялися в серце. «Ні, зробиш це сьогодні. Нечистивий уже ходить коло моєї душі, пантрує, пригадує мої гріхи, а ти, сину, ну, прожени його». «Нечистивий пантрує вже на всі християнські душі», – стиха сказав Сава, і друга кулька вп'ялася йому в серце. «Це він робить ще відтоді, як розіп'яв Спасителя». «Християнин здебільшого осів коло землі. Ось він його і жений з цієї землі холодну безвість», – кволу вимовив Сильвестр. «Але ви не бійтеся!» Щоб там не було, тихим, однак, кликотливим голосом додав старий. Нікого і нічого не бійтеся, що б вони не робили. Головне, аби Господа нашого не прогнівили. Навіть на руху і смерть вім'я його стерпімо. Жінки важко зітхнули, хопили дитину і вийшли. Якилина знову схлипнула. А Сава зодягнув ризи і став молитися перед іконостасом. А потім молився над батьком. Уважно слухав його сповідь із довгими паузами зітханнями.